Parlem de lletres. Continuem amb els llibres del nostre programa saludant a Jordi Ferranda. Molt bon dia. Molt bon dia. I avui, doncs, amb una proposta també d'una novel·la curta, d'aquelles que podem llegir al metro. No sé si per temàtica ara ens ho confirmaràs, eh? Sí, sí. sí el, títol, el títol és Carta d'una desconeguda uh -huh. i el contingut ens l'expliques tu. Sí. Uh, carta d'una desconeguda, el títol ja et dic ho diu tot. Sí? Sí, d'alguna manera és un títol, És molt descriptiu. És ara, que explica el llibre, no? Però no clar. és allò d'un títol críptic que dius després no sabem molt bé per què li han posat aquell títol, no? Realment li han posat Carta d'una desconeguda perquè és exactament això. De Stefan, com es pronuncia això? Svaik, s'ha de pronunciar Svaik. Bé, bueno, jo tampoc l'alemany no és que el domini, eh? però segons m'han dit gent que en té una mica d'idea, s'ha de pronunciar Svaik. No? Molt bé. I és un autor del, de, dels principals de, de la primera meitat del segle XX, mm. uh, un autor amb una vida una mica complicada, uh, l'obra del qual, per exemple, els anys 20 i 30 va tenir molta repercussió i, i es, va, es va estendre molt per Europa, però després, a partir de la seva mort de l'any 42, doncs eh, pràcticament desapareix. Clar, desapareix, no? Fins que eh, la nostra cultura, concretament, eh, és eh, recuperat, ressuscitat, diria jo, per un dels nostres eh, millors editors, que és el Vallcorba, el, el senyor del Quaderns Crema, no? Sí. Doncs aquest senyor, el, el, el senyor Vallcorba, eh, tant a Quaderns Crema com a El Acantilado, que és la mateixa editorial però en la línia en castellà, mm -hmm agafa el Sr. Stevens Zweig i li, publica, li comença a publicar la major part de les seves obres a partir de la dècada dels 90. O sigui que compta, des dels 30, 40 fins als 90 són 70 anys pràcticament de silenci, no? Almenys cara a la nostra cultura. Eh? Això te n'ho va dir sí. perquè a Alemanya sí que anava publicant. Uh, tampoc és que hagi tingut molta repercussió uh, immediatament després de la Segona Guerra Mundial. Uh, va ser també a través dels anys que s'ha anat recuperant. Ha estat com una, com una persona que ha estat semi no? Uh -huh. Fins que la segona part del segle XX s'ha doncs, començat a reditar i s'ha començat a a redescobrir, vull dir, de fet la, la nostra cultura eh, no el descobreix per casualitat als anys 90, sinó perquè les cultures principals europees tampoc n'havien fet cas fins pràcticament a la, a la dècada dels 80 80's, no? per tant, clar, tot té una, una explicació, i en aquest cas ha estat una autèntica llàstima, perquè és un autor, l'Stefan Zweig, que és boníssim és un gran escriptor tant de drames com de... Com de és un gran, va ser un gran periodista, un gran biògraf. Hi han biografies, per exemple, de la Maria Estuart, de, de la reina d'Escòcia, sí. que és fantàstica. Hi ha um, alguna novel·la molt interessant, per exemple, l'última que va escriure, que es diu novel·la d'escacs, que és també una gran... una vaja, gran llibre, i obres de teatre, com et deia, que també són molt importants. Per tant, és una, un escriptor bastant complet. No? El que passa que, clar, va tenir una vida una mica, mica diguem-ne difícil, en el sentit que ell era de descendència jueva, i tot i que ell no era un jueu practicant, no era un, un... O sigui, ell era d'escendència jueva perquè ho era, mm. però no era una persona vinculada a la religió, no?, o, o que fos molt religiós. I, en canvi, el fet, evidentment, de ser jueu en aquella època que va viure... El va marcar. Exacte. A l'Àustria d'aquell moment, perquè to... ell va néixer l'any 1881, per tant, quan el creixement del nazisme, doncs ell tenia la ratlla els 40-45 anys, no? I va ser el moment en què ella estava, diguem-ne, en un punt més àlgid de la seva, de la seva tasca literària, de la, de la seva, del seu moment creatiu, i en canvi va ser quan el va enganxar a l'auge del nazisme i aleshores va haver de, de, de fugir d'allà perquè senzillament li, li prohibien les obres, li amargaven la vida, i finalment, i finalment l'any eh, 1942, quan ella estava, diguem-ne, semi al Brasil, a la ciutat de de Petrópolis, a uns a pocs quilòmetres de Rio de Janeiro, va acabar suïcidant-se ell Ostres. i la dona, ell i la dona, perquè en l'any any aquell, en l'any 1942, i l'ajustament el punt en què els exèrcits de l'eix, o sigui tot el que era Alemanya, Japó, Itàlia i companyia, doncs estaven a la seva màxima expansió. Vull dir, era el moment de la Segona Guerra Mundial on Hitler pràcticament havia arribat als orals, excepte Moscou. I pensaven no? que no tindria fi a aquesta ah, expansió. Exacte, que no tindria fi. Era, Europa era del Hitler, el nord de l'Àfrica també, eh, tot el sud-est asiàtic i tot el pacífic estava mans dels japonesos. Ell, eh, diguem-ne, se suïcida juntament amb la seva dona... Dies després de la caiguda de Singapur, que Singapur era com un emblema de l'imperi britànic, no?, i els japonesos es van entrar-hi, uh -huh. cosa que es veia absolutament inviable uns dies abans, total que va ser un moment com de desesperació, de veure que allò no recularia i, i va acabar suïcidant-se per això amb, amb 60 anys, no? Fi, una història també peculiar, eh? Peculiar, no? Peculiar. Una, una història una mica difícil per l'època que li va tocar sí. viure, dramàtica. Era una persona que havia anat a la, a la Primera Guerra Mundial com a soldat, però se'n va fugir de seguida perquè ell també era un personatge que això de les guerres, evidentment, li feia com... Vaja, que era antivalicista i, per tant, no, no s'hi trobava allà al mig, no? La Primera Guerra Mundial va ser molt cruel des del punt de vista humà, va ser molt cruel, no? La segona, no ho diguem ja, però vull dir, la primera va ser especialment cruel. Va ser la primera gran matança de la història, podríem dir, no? I, i n'hi ha hagut moltes, per tant, quan dic la paraula matança, em refereixo que va ser, eh, estem parlant de milions, i ja, no? a gran escala, a gran escala, ni més ni menys. No? I, I aleshores, doncs, es va trobar enmig de, de, dels afrets d'aquesta Primera Guerra Mundial, i ja en aquell moment es va haver d'exiliar precisament a Zuric a Suïssa, per això. no Vull dir que es van anar encadenant fets d'aquest tipus en la seva vida i al final van dur doncs, a, la, a la desesperació. No? Eh, ell va ser, per exemple, molt amic i va, va tenir molta relació amb altres autors alemanys del, de la mateixa època i amb la mateixa ideologia com puguin ser doncs, el Thomas Mann o el, el Herman Hesse, etc. No? I, i, eh, I ha fet ja dic, uns llibres eh, Un d'ells, per exemple, que jo crec que és, és obligada referència, es diu Grans moments de la humanitat i és un, una, una narració dels moments que ell considera claus en el desenvolupament, en el desenvolupament humà. No? I d'això en va fer un llibre que es diu així, Grans moments de la humanitat, i jo crec que és una, una de les, de, un dels llibres diguem-ne que no es poden eh, deixar de banda d'ell, és molt, molt interessant de llegir. Bé, en fi, la seva història... Sí, sí, és, deia... que, és que sembla gairebé que, que més enllà del llibre ens hauríem de llegir la biografia no?, de, de Stephen Zweig, es que en literatura passa una cosa o sovinteja una cosa, que és que difícilment un bon autor té una vida plàcida. Yeah. Vull dir, és, és així, sí, no? Sí, quan no... més viventiam vivències tens i a vegades quan més dures són aquestes uh -huh. vivències, doncs gairebé que més capaceteis de d'explicar les coses. Jo no? crec que ho podem aplicar gairebé a totes les literatures, vull dir, ara sense baje, anar, sense anar més lluny quedem nos per aquí, no? I per exemple, estic pensant en una Rodoreda. Una Rodoreda és un mite literari per sí, la literatura catalana. I tant exiliada vull dir va viure molts anys, diguem que li van tallar la joventut, que li mm -hmm. va fa... fi etc. No vu dir gent que ha tingut la vida especialment complicada normalment per motius polítics, per motius històrics, etc. No? Doncs el cas de l'stefans Vike no és cap no és cap eh, excepció sinó que confirma aquesta trista regla. dimme que el, el literari el, el literat, perdó, que, que realment mm, ens ofereix una obra de gran densitat acostuma a ser una persona que la seva vida també l'ha tinguda, aquesta densitat, no? i de vegades en un sentit més negatiu que positiu. No? Però en aquest cas la protagonista d'Adueixo que és una dona, perquè és carta d'una desconeguda, un femení. Sí, és una, dona, és una dona que, clar, com que és una desconeguda, no ho sabrem qui és. Ja però... estem, no?, amb aquests Exacte. misteris. <laughs> però és, és, és evidentment una dona, és una, dona no? una dona que té una vida també molt curiosa, però eh, la carta aquesta d'una desconeguda no comença pas amb la història de la dona, sinó que el primer que ens explica és qui és el receptor de la carta, no? El destinatari, no? Uh -huh. en aquest cas. El destinatari és un novel·lista, una persona, diguem-ne, que ha triomfat en el món de la literatura, que just en el dia que torna d'una excursió de tres o quatre dies, que ha estat fora de Viena, perquè tot això representa que passa a Viena, i eh, just en el dia que compleix els 41 anys, el seu aniversari, no? I l'autor, l'Stefan Zweig, l'únic que ens diu d'aquest novel·lista, bueno, ens diu unes quantes coses, però del seu nom l'únic que ens diu és que és el novel·lista R. La lletra R. R, R. Jo no, més, no sé què passa amb aquesta lletra, sí, mira, que és... és bastant comú, i més aquesta paraula R, eh? Sí, sí, sí. Diu, el novel·lista R sí. li passa això, que arriba d'uns dies de, de, de vacances... Arriba a casa seva i aleshores té un majordom que es diu Johan uh -huh. i eh, el majordom el posa al corrent de la situació. Li diu, mira, has rebut tantes visites, has rebut eh, tants encàrrecs i t'han deixat aquestes cartes aquí, no? Llavors li dona la safata amb les cartes i eh, la maquet, el talerra, comença a mirar aquestes cartes i veu que n'hi ha una molt gruixuda. Diu, carai, què és això? No? Que s'han explaiat, eh? I, carai, això no és una carta, això. Llavors obre aquesta carta i treu de dintre 25 folis escrits. Una senyora carta. Diu, carai, diu, què és això? Comença a mirar davant, darrere del sobre, no hi ha remitent, o sigui, no sap de qui ve, ni qui deixa de venir, tot anònim. Va. Diu, bé, ja, mira, mira em, posaré, em posaré a llegir-la perquè, clar, ara tinc un moment, doncs mira, i l'home, quan li va bé, doncs es posa a llegir-la. I veu que el primer eh, que diu la carta és, ja com una mena de dedicatòria, que diu, a tu, que no m'has conegut mai. Oh. I aleshores la diu, carai, què és això? No? Ara diríem, això és un anunci, però en aquella època això no, no anava així, no? perquè encara el món de la publicitat no havia tingut tanta, tanta imaginació com ara. No? I tot el que es queda molt parat... Mira, saps que m acaba de venir un flash... Quin flash. Que he vist l'obra de teatre, és que m'estava ah, m'estava més punant, m'estava sí, més punant. Sí, sí, sí, la feta i, fa poc. I em van farà, em bueno, van cantar. Poc, o quatre anys. fer o quatre anys. Que la van fer, no sé si al Nacional o en lloc d'aquests Sí, al Romea em fer, sembla. Venga, sí, podria ser. Em van sí, cantar sí, sí, sí, la sí, història. Sí, sí. Doncs és aquesta història. <laughs> és aquesta història que la van teatralitzar a partir sí. de la novella, eh? O sigui, que tu ja saps de què jo va. Jo ja sé de què va. Doncs les coses explicar el més just. no? de moment em concentro explicar-ta el llibre perquè la teatral si no ho tinc mal entès, va ser bastant diferent del llibre, en el sentit que que, fi, que el teatre és un altre, mitjà un altre, registre, i que, un altre sí. registre i que dona per més coses, mm. i ho van adaptar evidentment a fer-ho dalt d'un escenari i amb diferents actors i tal, no? I, uh, o amb diferents actrius, en aquell cas em sembla sí, que eren, exacte. que hi havia, si èpoques... no, no recordo, hi havia quatre persones que feien el mateix paper uh -huh. a diferents edats. No? Va, això és la peça teatral i ara uh, tornem al llibre. El llibre o sigui el, el, el, el novel·lista R doncs, agafa els papers aquests i, diu, i, i comença a llegir, a tu, que no m'has conegut mai. Va, caram, què serà això? No? I aleshores li comença, comença la lectura i la primera, la primera frase la primera frase que veu que ve a continuació d'aquest títol diu, el meu fill va morir ahir. Li diu la dona aquesta desconeguda. Uh -huh. El meu fill va morir ahir. Aquesta frase, el meu fill va morir ahir, ens l'anirem trobant al llarg d'aquesta carta d'aquesta desconeguda. I ho deixo aquí, uh -huh. perquè, en fi, tot això tindrà, porta cua. No? Tot això porta cua, no? Aleshores, bé, l'home va llegint i aquesta que em diu, no entenc res, no? I aleshores va llegint i va veient que ella li va dient que uh, aquesta carta l'estàs llegint justament perquè jo estic morta. I com que ja estic morta, et puc traspassar el secret de la meva vida que el secret de la meva vida té a veure amb tu. Uh -huh. Però tu no ho saps. <ríe> és que aquests, no? aquests misteris ens encanten. Exacte. I aleshores aquesta desconeguda li va dir en tot això. I li diu, l'únic que et demano, diu, a part d'aquesta lectura que et demano que facis, i que la fas perquè sóc morta i perquè t'haig de dir un secret, que, si us plau, em creguis. És molt important que em creguis perquè pensa que jo, que ja estic morta, no tinc per què enganyar-te. Uh -huh. no? Bé, aquest és el plantejament total, que li es comença, aquesta desconeguda es comença a confessar. Li diu que té, abans de morir, és clar, perquè de quan escriu la carta sí. és abans de morir, que té 29 anys i que des dels 13 anys, des dels 13 anys, l'estima en bogeria. Això, això, això... Imagina't, no? Clar, la era, dona ja està morta. que té R diu... Amb una dona que l'ha estimat en bogeria. 16 anys que m'estima sí. aquesta dona, i jo no sé qui és. és no? clar, evidentment, picadíssim, continuo a llegir, no? Continuo a llegir <ríe> és el És impossible el no, era... no llegir. Exacte, jo, què, què, què ha passat aquí, que jo no, no he arribat ni a, a veure-ho, no?, tot això. Mm. Bé, Total que li comença la noia aquesta, la, la, la, la noia aquesta de 29 anys, li comença a explicar la seva història. Llavors, mira, jo vivia en, una, en un edifici que era justament el que dius tu ni més ni menys, jo era filla d'aquell senyor que era administratiu que vivia al pis de davant del teu però nosaltres ja vivíem allà abans que tu vinguessis a viure i quan jo tenia 12 o 13 anys doncs el veí que vivia en el teu pis era una persona borratxa, una persona que pagava la dona un desastre d'home, en fi un, un, allò era un caos diari no? fins que va, va arribar un moment que vam tenir la sort que aquell home doncs, va fer un robatori o sigui, el van detenir i aleshores els van fer fora tots d'aquell pis i el pis va quedar en lloguer. I aleshores vas venir tu. Vas venir tu. I clar, nosaltres no sabíem qui vindria, però clar, per treure'ns de sobre aquell, aquell, aquella persona tan impresentable, qualsevol que vingués semblava bé. I, I aleshores tant. jo vaig començar a somiar qui seria el que vindria. No? Total, que els primers dies, jo amb 13 anys, veig que bé ve aquest tal Johan, que és el majordom, i comença, per exemple, deixar llibres a la porta de, de, del pis. Jo vaig mirant eh, allà el al replà, vaig traient el cap, i veig que va veient eh, que entren coses d'una persona culta, d'una persona elegant, d'una persona en fi, que, de, vinculada a la soci... a l'alta societat, o una persona distingida, i jo, clar, em començo a interessar moltíssim... A <fixi> emocionar. ...en qui serà aquest, aquest, nou veí, aquest nou veí que arriba. No? I em començo a pensar que eh, pot ser, clar, com que veig tants llibres... i veig el majordó, em dic... això deu ser un home vell, un home ja gran... que a un aristòcrata, una persona d'aquest tipus... que vindrà aquí i s'instal·larà en aquest pis. Però va, ah, caram, va... i vaig veure que eres tu. Eh? I que tu eres una persona guapíssima, una persona eh, adorable, una persona de 25 anys. Però que, que clar, que és jove, fi, atractiu i que eres com un príncep blau, més i menys. No? I llavors jo amb 13 anys doncs vaig caure de quatre potes i, i em vaig enamorar de tu, però del pèl fins a l'ungla del dit petit del peu, no? de baix. Molt bé, doncs aleshores, clar, van passant els dies i, i, i hi ha un moment que jo em dedico pràcticament a, a, a mirar estrictament per l'espier d'aquella de la porta per veure què fas i què deixes de fer. Eh, es converteix en una obsessió a la meva vida per veure qui ets i, i amb qui, qui ets relaciones. Si surts amb noies, miro si surts amb noies, m'interessa molt aquest tema, no? Jo pràcticament t'espio diàriament, tu no ho saps, tu no saps qui soc, tu no em coneixes, no? I un dia resulta que... Eh, a més a més, jo que em viu, com a noia, com a nena... Va canvio, creixent. Eh, eh, a, a, a, vaig creixent físicament, però també intel·lectualment. O sigui, mm. em torno la primera de la classe. Jo era, fi, un desastre. I de cop de volta em torno la primera de la classe. Em torno la nena més pulcra, la nena que la mama em diu, oh, que bé que ho fas tot... Vull dir, em torno una joia de nena aspirant a que algun dia em miris, encara que sigui, doncs, eh, dos segons, no? I un dia tinc la immensa sort de, de mitja enganyar el teu, el teu majordom i, i fer-li veure que, que m'interessa un llibre per entrar en al teu, en teu pis i mirar el teu despatx. I llavors allò per mi, que allò és la consumació de la màxima aspiració que pugui tenir. Que allò en fons és, és la crònica d'una obsessió, eh? Ah, exacte, és, una, és la crònica d'una obsessió, tu has dit, no? I en aquest punt, aquesta noia de 13 anys, 14, 15, clar, perquè els anys van passant, que, mm. que s'obsessiona d'aquesta manera, se li produeix un dalt a baix en la seva vida, que és que la seva mare, que és vídua, s'enamora d'un senyor, un tal Ferdinand, que viu a Innsbruck. Uh -huh. I aleshores la mare diu, saps què? Anem cap a Innsbruck. I aleshores a la nena aquesta la maten, clar, evidentment, no? Perquè la diuen, seva vida ara, ell... sí, ara sí que m'has matat, no? Perquè, ara jo què faig a Innsbruck, no? A més a més, jo, clar, és que a mi l'únic que m'interessa és què fa el senyor R aquest i què deixa de fer. Total, que la noia, cap ahir em suruc, falta gent. I aleshores l'últim dia que marxen d'aquell pis, representa que ella té 13 o 14 anys encara, potser una mica més, no? Quan tots els mobles estan ja fora del pis, que estan el, el camió representa de les mudances, i l'última nit que passen al pis, que pràcticament la passen sense llit, ella es queda tota la nit eh, dormint a terra, dintre dels mesos d'hivern de, de Viena, que ens podem imaginar que és esperant que ell torni perquè ha vist que ell ha sortit de nit i vol saber com torna i, i si torna i amb qui deixa de tornar i què passa no? això l'última nit abans de marxar cap a Innsbruck i què passa? que clar que ell torna matinada i no torna sol mm. no? i aleshores mira, clar, això li produeix una desesperació i tot el que marxa cap a Innsbruck amb el cor absolutament trencat no? però aquesta obsessió continua ella, mentre està a Innsbruck, pràcticament és que no surt de casa seva, no vol saber res d'aquell entorn, només coneix tres o quatre carrers i aquella ciutat no li interessa, i quan aconsegueix, just el dia que aconsegueix diguem arribar als 18 anys, diu, mare, jo me'n vaig a Viena perquè vull treballar, vull guanyar-me un sou i no vull ser una càrrega per ningú i aquí et quedes amb el Ferdinand i a mi ja m'has vist prou. No? I total, que la noia aquesta, decidida, se'n va cap a Viena es posa a treballar de dependenta, perquè tot això és una tapadora. Per ella, ell. Exacte, ella l'única que vol és, és, evidentment, anar a, a, a la vora d'aquesta persona. No? Total, que un cop està instal·lada a Viena, ella va passant per allà davant, va passant per allà davant, va passant davant, fins que un dia se'l troba, de cara, no? Ell està avançant cap a, cap a la porta de casa seva i ella fa veure com que passa per allà, no? I es fan així com el mig copet, ai, perdoni, perdoni... I el senyor R diu, perdoni, perdoni... I ella se n'adona que no l'ha conegut absolutament. Perquè, clar, quan era la, la seva veïna... La decepció, exact, eh? Exacte, la seva veïna, poc o molt l'havia vist, poc o molt l'havia vist però clar, han passat dos o tres anys i ja s'ha fet ja una doneta, total que aquell, aquella persona, doncs, que ara té 28, 29, 30 anys, doncs, han xocat, lleument, però no la reconegut. I ha passat no? desapercebuda totalment. Exacte, i això és, és com una gran bufetada per a ella. No? I aquesta gran bufetada per a ella serà el nus, diguem-ne, o serà, diguem-ne, la guspira, que farà que el llibre comencin a passar coses molt interessants. No? <ríe> que és sempre on ens deixes. Ah, exacte. Exacte, exacte. Que és sempre on, on ens aturem. Jo l'únic avui és recordar aquella primera frase que deia el meu fill va morir ahir. Eh? Només vull recordar això. I aquí ho deixo. I com deia la Mayra Gómezquen, ja està aquí per a leer. Ni més, ni més. Mai, millor dit, mai millor dit que jo. No? Seria, sí. seria això, vull dir, aviam, eh, parlant una mica seriosament, seria una gran novel·la, com tu deies, una gran obsessió. No? Una obsessió d'una noia jove que s'enamora bojament d'una persona que, diguem des del punt de vista social és inassolible per ella, mm. però aquesta obsessió es va mantenint, es va mantenint, es va mantenint, i a partir de, de que continuem la lectura, veurem fins a quins límits pot arribar aquesta obsessió, però això ja evidentment ho hem de deixar aparcat pel, pel lector que, que segueixi les nostres recomanacions. Però a més que té aquell encant les coses de les cartes, eh? Aquests llibres sí. que són cartes encara ens desperten aquella, no sé, aquella intriga, aquella ja, com que sembla que estiguem obrint una porteta de, de la intimitat d'algú, no? De llegir una carta realment com si fos escrita per algú i ens estiguem fiquant a la seva vida. I tant. A més a més, amb això, jo crec que hem tingut un, una sort últimament, que és que el gènere epistolari havia passat a la història, sí. absolutament. Sí cartes, cartes, sí, sí, d'aquelles de sí. Sobre i Segell, s'havien deixat d'enviar que en feia danys. No? Mm. Potser jo les últimes cartes que tinc és que quan vaig fer la i gairebé la vaig fer amb llança. Vull dir que, <laughs> aleshores, vull dir, de, de 20-30 anys cap aquí, no tinc cartes de ningú, mm. tinc postals. Jo, jo sí, sí jo no? que escric cartes. Tu escrius cartes. Tinc, Va, ara les escrivim tots. Jo tinc cartes i... i i escrit de cartes. Ja, ja, ja, ja. Però vull dir, el que abans era un fet normal de, sí. de, de, de comunicar-se per carta, ja... havia passat pràcticament mm. a la història, no? Sí. I ara, amb la història que està de l'e-mail mm. ha tornat a ressuscitar el gènere epistolari, no? Clar. I jo crec que és una gran sort, perquè, primera, perquè ens obliga a escriure. Ja és un punt. Ja és un punt, perquè, clar, tot això ho feien per telèfon, no? Volíem parlar amb Fulaneta, Fulaneta, agafàvem el telèfon, pam, pam, sí. pam, i xerràvem allà. Però, L'email ha estat una manera de tornar al gènere epistolari d'alguna manera. I si t'hi entretens, comences a descobrir que gràcies a l'email la gent torna a escriure. O si sigui, el fet d'escriure una, una persona que no escrigui normalment, que no escrigui literàriament parlant, sí. era un fet inaudit, mm -hmm. perquè la gent a part de la llista de la compra no feia res més. No? I aleshores l'email ha significat que hem tornat a escriure. Jo crec que ha estat una gran sort per l'escriptura, en general, no? Perquè, encara que sigui per vergonya, mirem de fer-ho mitjanament bé perquè l'altre tingui una bona impressió, <ríe> etc. No? Jo crec que ha estat una sort el tema del, de l'email, no? En aquest cas, el correu electrònic, vaja, per, per ser més exactes. No? Però vaja, que, que com les cartes de paper, res, eh? Home, en sí, un punt romàntic... A, aquest, que no... <ríe> aquest, home, aquest home que rep aquesta carta i diu que t'explicarà aquesta història d'amor mm -hmm. que ha estat enamorat de tu durant 16 anys o més anys. Ja, ja. Clar, això per e-mail no sé si té el mateix impacte. I a més a més tenen, tenen una importància aquests documents que es conservaven. Clar. Vull dir, tothom tenia una caixeta a casa seva com hi havia les fotografies i, I les, les cartes. cartes no? I jo crec que això és una cosa que, que s'haurà de tornar a conservar encara que sigui amb, amb, amb CDs, no? perquè ara hauríem sí, de, de guardar e-mails. Sí, perquè a més hi ha inclús llibres, molts llibres eh, editats, de cartes editades no? de persones allò mmm sí. renomades, no? que que realment doncs alluna relació pistolar, no? de Exacte, de dues no? persones. els historiadors, els historiadors viuen del del carteig entre, entre les persones, no? I jo crec que els grans descobriments, diguem-ne, quan estudies una figura del món literari, del món eh, polític, vull dir, la, els grans descobriments els fas quan comences a llegir les cartes d'aquella persona, perquè en les cartes realment és on es sincerava aquella persona. No? I quan parlava privadament amb l'altra persona que escrivia i li explicava coses que només els hi explicava amb aquella persona, mm -hmm. però que eren les seves veritats veritats que socialment no estaven escampades, sinó que només les deia la persona en concret. I llavors, els estudiosos quan troben un, un, un, un plec de cartes es tornen bojos, I perquè tant. diuen carai, això és la meva sort. Sí no? que sembla que al final al darrere d'una carta hi hagi d'haver un gran secret o... I, i vaja, aquest és, aquesta és la mostra, no? De, sí, de... Sí, sí, sí, el gran sí, sí. secret d'una vida doncs al final els acaba reflectint en aquesta carta de I 27 tant. pàgines, no? I a la carta d'una desconeguda de l'Esteven Zweig evidentment hi ha un gran secret, no un gran secret hi ha molts secrets ha molts i secrets. un de gros gros, vull dir que és un drama, eh? En el fons, <ríe> és un drama d'aquells que ens agraden tant, d'aquells que, clar, que, que clar. abans arribaven de manera també fa cicles que anaven venint i sí, venint, sí, sí, sí, sí, però sí, sí. aquesta és una novel·la d'aquelles que, que ens hem de llegir per passar una estona amb la manteta. I tant que sí. No? Tant que Aquella que sí. de diumenge. Sí, és una novel·la d'hivern, diria jo. Sí, és més d'hivern que d'estiu, perquè jo també crec en això, en la temporalitat de la, de la, de la literatura, no? Hi ha, hi ha obres que són més d'hivern o de tardor i altres són més de primavera i d'estiu. Aquesta seria una novel·la per llegir a la voreta del foc. Sí? Seria, seria <ríe> Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta carta d'una desconeguda d'Estífan, ara M' va ajudar Sbike. I amb aquestes recomanacions quedem Jordi moltes gràcies. gràcies Deu bon dia.